Salmul 108 De bucurie la întâmpinarea Domnului Doamne, de bucurie brazii s-au înfiorat, Izvoarele lacrimi au vărsat, Iar noi cu fapte de iubire te-am așteptat. Doamne, de bucurie, Stâncile caiezi au săltat și munții ca preoții, în haine albe de gheață s-au îmbrăcat. Doamne, de bucurie, gândurile noastre ca niște zâne o horă au jucat Și în raze de soare o cunună de slavă prin psalm la cer ți-au ridicat. Doamne, de bucurie, luna ca o mireasă în raze s-a îmbrăcat Și ca o podoabă peste lume să cadă le-a lăsat. Doamne, de bucurie, firle de iarbă, cu roa fața și-au spălat, și în genunchi să vii te-au rugat. Doamne, de bucurie, slava ta ca un curcubeu, un pod de raze de la pământ la cer a așezat. Doamne, de bucuria noastră, limbile sectanților, ateilor și răilor cu spaima au înghețat. Doamne, de bucurie, rugăciunile noastre, arip de porumbel au căpătat și la cer s-au urcat. Doamne, de bucurie, glasurile de argint ale îngerilor, un sal de iubire ți-au cântat. Doamne, de bucurie, cu toiagul de arhereu, ușa bisericii, inimilor noastre deschis și ca un împărat al luminii ai intrat.